Запросив чітців цілий вечір двом шах заде читали сказок сорока візирів «Ізгумаюн-наме» відпада. Джихангір згадав поетів, сказав, що він, як і дід їхній султан Селім, прихильник великих мусульманських містиків «Ібн-аль-Арабі» і джеля румі Як тут же виявилося, що Мустафа теж у саме від цих поетів – Сам написав уже три дивани поезії під Тахалусом Мухлісі, септовідданий. Далі він спитав Джихангіра, чи той вже читав Мантіг Аттахр, розмову птахів. Ферід Еддіна Аттара, переспівану віршами великим Міралі Ширневаї, який жив у Самарканді і в Мешхеді, помер у Гераті. Але слово, якого розійшлося, по всьому мусульманському світі Він прочитав уривок З розмови птахів Як шукають птахи свого царя мандруючи через сім долин І сім морів до гори Кав Яка оточує землю Не всі витримують труднощі путі Залишається тільки 30 птахів І тут виявляється Що ім'я їхнього царя 30 птахів Отже кожен з них є царем І всі вони разом узяті Цар Сімург чи не наводиться на деякі роздуми, як сказав пророк, «Слава тому, хто прочитав!» Для Джигангіра без кінця влаштовувано учти, а що вина він не пив через слабість своєї натури, від солодощів його нудило, то Мустафа для зміцнення його природи велів готувати для молодого шахзаде кульки з товченого конопляного листя і меду. Підставляв йому замість ласочів підсмажене і посолене конопляне сім'я. Пив разом з ним підігріту джерельну воду, в якій розчиняно зеленкуваті кульки з макового соку. Джихангір не впізнавав себе і свого тіла. Звичне, відоме йому марне тіло було й далі з ним, але позбулося набридливої земної обтяжливості, ставало легким, дужим. І хоч над розумом мов би нависала і згущувалася щільною запоною пітьма, тіло проривало її, лишаючи розум борсатися по той бік запони, б'ючись над загаданим Мустафою завданням. Що таке 30? Кому 30 років минуло, а кому ще буде? Мустафі, Селіму, Баязиду, чи йому, Джихангіру. Так минали дні за днями. Султанські посланці, не знаходячи Джихангіра в Трабзоні, добралися вже й до Амасії. Але молодий шах за день нікого не хотів бачити, нічого не пам'ятав, забував, що він, султанський син, взагалі був не пам'яттю, не буттям, димом і млою примарністю. Тільки б мати коло себе величного, великому мудрого Мустафу, тішити свій розум неквапливими бесідами з ним, ковтаючи зеленкуваті кульки, які приносять блаженство. Як сказано, же їх занурюватися і втішатися, поки зустрінуть вони свій день, який їм обіцяний. Чи стривожився султан, довідавшись про дивну, протиприродну приязнь, яка запанувала між Мустафою і Джихангіром? Чи може намовила його султанша Хасики негайно послати військо з Рустемом у ті краї і покликати в похід також Мустафу, щоб одірвати його від наймолодшого їхнього сина? Хто ж то знає? Мустафа, дотримуючись свого призвичаєння, жодним словом не згадував про Хасики. Так ніби її зовсім не було на світі. А про султана зронював недбало. Той, хто лежить під жінкою, вже не мужчина. Джихангір чув не чув. Одурманений опієм бурмотів вірші Корану, які всі були написані чи то про нього, чи то про Мустафу. Ви свої блага провели в житті близьким і отримали насолоду від них. А сьогодні будете винагороджені карою приниження за те, що возносилися на землі без права, Адже людина створена для вагань. Щойно спам'ятавшись, Джихангір знову хотів повернутися в непам'ять і в незнання, бо вийти на денне світло, де знову відкривається твоя неміч, бракло сили й волі, прагнув зануритися в забуття так глибоко, щоб опинитися навіть нижче від власної свідомості, провалитися в прірву небуття. Іноді переслідували його видіння, зодягнені в машкару неймовірності. Повертався йому зір. Гостро працювала свідомість, бачив перед собою Мустафу, майже з плачем благав його, скажи, що ти дав мені, чим причарував, чом так послужливо відкрив мені цей шовковий спокій, у який занурюється мій дух».